Szombat délután. Norman borotválkozott. Hetente egyszer borotválkozott csak, és mindig szombaton. Norman nem szeretett borotválkozni, a tükör miatt. Volt a tükörben az a hullámzás. Minden tükörben ott volt ez a hullámzósdi, ami az ő szemét, mintha végtelenül gyötörte volna. Talán az ő szemével volt a baj, persze. Igen, ez lehet az, hiszen kisfiú korában olyan szívesen nézegette magát. Szeretett a nagy tükör előtt mesztelenül állni. Anya egyszer rajta kapta így, és fejbevágta a nagy ezüstnélű hajkefével. Keményen ütött oda, és fájt is. Anya kijelentette, hogy ez csúnya dolog, mocskos dolog, ha valaki így nézegeti magát. Norman emlékezett rá, hogy fájt az ütés, meg hogy a feje is milyen sokáig sajgott még utána. Attól fogva csak nem mindig fejfájást kapott a tükörbe nézett. Anya végül is elvitte orvoshoz, és a doktor közölte, hogy szemüveget kell csináltatni neki. A szemüveg aztán segített is. Ennek ellenére gondja maradhat tükörbe kellett néznie. Ez nem változott. Hát egy idő múlva nem nézett. Már ha nem voltok okvetlen, muszáj. És anyának igaza volt. Tényleg csúnya és mocskos dolog, ha valaki úgy nézegeti magát mesztelen, egy szárúha nélkül. Nézni a háj hullámocskáit, a kurta szörtelen kart, a nagy pocakot és alatta. Olyankor az ember annyira szívesen lett volna valaki más. Nem ez. nem ilyen hanem magas, izmos, csinos, eféle férfi, mint Joe Konszajdány bácsi. Hát, láttál a sef férfit? Micsoda szép szálderék derék ember! Ilyeneket szokott mondani anya. És igaza volt, és ezt Norman is belátta. Mégis utáltad Joe Konszajdány bácsit. Hiába volt olyan szép szál férfi. És gyűlölte azt is, hogy anya bácsikádnak nevezi, Joe bácsikádnak. Nem is rokonuk. Csak a család barátja, aki eljárt hozzájuk. Anyát látogatta, arra is ő vette rá anyát, hogy ezt a motert megépítesse, miután a földön túladott. Ez fura volt, anya örökki a férfiak ellen beszélt, és hogy apát csak úgy ripszrosz, lelépett, és engem itt hagyott. De akkor jön ez a Joe Kanszánydán bácsika, és kisúlya körét csavarja anyát. Mindenben, de mindenben. Jó lenne olyannak lenni, úgy kinézni, mint Kanszájnány bácsika. Jaj, nem, dehogy, mert Jó bácsi már halott. Norman nézte a tükörképét, ahogy borotválkozott most. Hunyorítva nézte. Fura, hogy megfeledkezette erről az egészről? Már vagy húsz éve, persze. Az idő igen viszonylagos dolog. Einstein jól megmondta ezt, és nem is ő volt az első, aki rájött. Tudták ezt már az ókorban is. Aztán olyan modern misztikusok, mint Alistair Crowley és Aspersky. Normán mit kettőjüket olvastak, pár könyvük meg is volt neki. Anya ezt nem nézte jól szemben. Anya szerint vallásba ütköző dolog az ilyenek. Ám az igazi nem az volt, hanem hogyha ő olyasmit olvas, akkor már nem is kis anyukája, fiacskája, hanem felnőtt férfi, aki az idő és a tér titkait tanulmányozza, aki a dimenziók és a létezés titkaiban járatos. Olyan volt ez, mintha két ember lenne ő, a gyermeki személy és a felnőtt férfi. Valahányszor anyára gondolt, kisgyerek lett tőle, gyerek szókincsel, gyerekképzeletekkel, gyerekérzelmekkel. Viszont ha megint lehetett, nem is magában persze, hanem egy könyvtársaságában, hát ére személyiséggéved lett vissza. Éppen elég éret volt ráadásul, hogy lássa. Lehető akár valami enyhe tudathasadás áldozata is skizofréniájé, mely az elmebetegség határán imbolyog. Most már ez nem volt épp a legüdvösebb állapot a világon. Hát nem. Adottak veszélyei ennek az anyukája fiacskája állapotnak. Ám mindaddig, míg ezeknek a tudatába volt, megbírkózhatott velük. És anyával is. Szerencsésnek mondhatta magát, hogy tudja. Mikor is kell férfinak lennie, szerencse volt, hogy értett némiképp a pszichológiához, sőt, a túli és a korlélektanhoz is. Áldásos volt ez a szerencse, mikor Zsóvácsi meghalt, és áldásos a múlt héten is, mikor ez a lány beállított. Ha ő akkor nem cselekszik felnőtt módjára, hát anya nagy baj van van most, az már biztos. Norman újavégig futott a borotva élén. Volt mind. Ez a szerszám, mit is mondhatott volna rá, tényleg borotva éles volt. Vigyáznia kellett, hogy meg ne vágja magát bele. Igen, és ha borotválkozott, el kellett tennie a kést úgy, hogy anya rá ne akadjon. Anya keze ügyében semmi éles tárgy nem maradhatott. Ezért volt az, hogy nagyjából ő maga főzött, Norman, és ő is mosogatott. Anya rajongott a tisztaságért. A szoba olyan volt, mint a patika, de a konyhát így is mindig Norman tartotta rendben. Még csak nem is szólt erről külön anyának. Átvette tőle a dolgot, és kész. Anya nem is kérdezett rá a konyhára, és ő ennek csak örült. Múlt szombat óta, hogy akkor az a lány idejött, mentek szép csöndben megint a dolgok. És ők anyával nem is tárgyaltak semmi e féléről. Egy szót se. Furcsa is, meghükkentő is lett volna ez mindkettőjük számára. És anya ezt olyan jól érezhette, mintha el is kerülte volna őt. Sok időt töltött odafönt a szobájában. Pihen, nem sok mondani valója talán a lelkiismeret gyötörte. És ennek így kellett lennie. A gyilkosság borzalmas cselekedet, Még ha nincs is egészen rendben minden az agyban, akkor is érezned kell ezt. Anya szenvedhetett most azért. Hát igen. Talán a is segíthetne rajta. De Norman örült, hogy a dolog nem így áll. Hogy anya nem beszél. Mert ő Norman is szenvedett. Nem a lelkiismeret ismeret volt itt az igazi gyötrelem. A rettegés az. Egész héten át ettől félt, hogy valami mégis beüt. Valahányszor kocsi hajtott fel a motelbejáron, csak nem a bőréből ugrott ki. A régi műúton tovahúzó gépkocsik az idegeire mentek. Múlt vasárnap persze befejezte a mocsárparti tisztogatást, vagyis odahajtotta maga kocsiával, az utánfutót megrafta a fával, és mire ezzel meglett, nyugodtan pillanthatott körül. Nem volt semmi nyom. A lány fülbevalója a mocsárba vándorolt, a többi holmi után. A másik fél pár fűbe való nem bukkant fel sehol. Hát Norman valamelyest biztonságban érezte magát. De csütörtök este, hogy az állami főúti ügyelet a felkanyarodott a motel kapujához Normanben meghült a vér. Aztán kiderült, hogy a köztisztasági csak telefonálni akar. Utána Norman már csak nevetett a dolgon, ám közben nem volt ilyen jó kedve. Anya sokat üldögélt a hálószoba ablakánál, és még szerencse, hogy a pasas nem látta meg. Anya a múlt héten sokat nézegetett ki ezen az ablakon. Lehet, hogy őt is idegesítette. Ha látogatók jönnek, mi lesz? Norman próbálta rávenni, húzódjék hátrább, azt viszont nem magyarázhatta meg, miért kér Ahogy arról sem világosíthatta fel, miért nem engedi meg neki, hogy a motelba lejöjjön és segítkezzen. Gondja volt rá, hogy le A ház az ő birodalma. Nem lehet megbízni már anyában, ha idegenek vannak vele és minél kevesebben tudnak róla, annál jobb. Annak a lánynak se kellett volna megmondania. Norman végzett a borotválkozással, ismét kezet mosott. Érezte magában erre az állandó késztetést, a kézmosásra, főleg az utóbbi héten. Bűntudat. Igazi Lady Macbeth komplexum. Shakespeare sokat tudhatott a pszichológiáról. Norman csak úgy eltűnődött, nem tudott-e Shakespeare még csőstül egyeveket is. Ott volt például Hamlet tapjának szelleme. De most ezen nem állhat letűnődni. Le kell mennie a motelbe. Ki kell nyitnia. Volt forgalom ezen a héten, de nem túl nagy. Nem akad soha úgy három-négy-nél több vendég egy éjszaka. Tehát a hatost nem kellett kiadnia. Ennek Norman örült. A hatos a lány szobája volt. Remélte, hogy azt a szobát már soha életben nem kell többé kiadnia. Elege volt ebből az egészből. A leselkedésből, a dibor. Ez okozta különben is az egész bajt. Ha ő, akkor nem leselkedik, ha nem iszik. Mindegy. Ha egyszer kifutott a tej, kárbánkódni rajta. Meg hát, nem is tej volt az. Norman megtörölte a kezét, aztán elfordult a tükörtől. Feledni a múltat, nyugodjanak a holtak. A dolgok remekül alakultak, neki másra már nem szabad gondolnia. Anya viselkedik, ő maga is viselkedik, egyformán vannak hát, jól, úgy, ahogy mindig is. Eltelt egy teljes hét, és nem volt semmi gond, baj. és ugyanígy nem lehetett a továbbiakban sem féle egy szál sem. Főleg, ha ő képes lesz kitartani az elhatározása mellett, ha felnőként viselkedik, és nem lesz anyukája fiacskája. És ezzel kapcsolatban igenis szilárd volt már ez a bizonyos elhatározás. Megkötötte a nyakkendőjét, aztán kiment a fürdőszobából. Anya a szobájában volt, Néz ki megint az ablakon. Norman eltűnődött, kellene tám egyáltalán mondani valamit anyának. Nem, hát jobb, ha nem. Vitára kerülne sor, és ő még nem kész arra, hogy anyával szembenézze. Nézzen szembe magával ő maga. Szegény, beteg, öreg hölgy, ide láncolva ehhez a házhoz. Hadd nézze, mint húz tova a világ. Ez a gyerekek szava volt persze, ám Norman belement a dologba. Egy ilyen kiegyezésbe. Amíg a felnőtt értelmesen viselkedik, addig ez elmegy. Ameddig jól bezárja a fenti ajtókat, ha elmegy. Egész héten át ez adta a biztonságérzetét. A gondos fenti ajtózárogatás. Elvette anyától a kulcsokat is. A ház kulcsait, a motel kulcsait. S ha ő is elment, semmi esélye nem nyílhatott anyának, hogy kiszabaduljon. Biztonságban volt a házban. Ő csak ugyan biztonságban odalent a motelben. Az, ami a múlt héten történt, többé nem ismétlődhet meg. Amíg ő tényleg így vigyáz, addig megy ez, s a dolog végső soron anyai érdekét védte. Jobb ide haza, mint a bolondok házában. Norman lement a gyalogúton, és épp befordult a sarkon, mikor feltűnt a heti törőköző kocsi. Ő már összekészített mindent. Átadta a sofőrnek a szennyest, és megkapta a tiszta mosott vásznakat, lepedőket, párnahuzatokat is. És ez így olyan egyszerű volt, mert manapság pofon egyszerű dolog ad ilyen motel elvezetgetése. Hogy a kocsi elvonul, Norman bement a négyesbe. Kitakarított. Valami utazó ügynök vette ki ezt a szobát, és épp aznap távozott. Egy illinois alak. Maradt a szokásos kosz. Cigarettacsikkek a mosdótálon, valami magazin a WC ülőke mellett a földön. Egy ilyen tudományos fantasztikus izé. A szokásos. Norman felvihagott, ahogy összeszedte. Tudományos fan... Ha ezek tudnák, de nem tudták. Soha sem tudják meg. De nem is tudhatták meg. Nem. Amíg vigyáz anyára, hát addig nincs gond. Védenie kell anyát, ahogy másokat is védenie kell. Az, ami a múlt héten történt, ennek bizonyossága. Mostantól fogva, neki különösen vigyáznia kell. Mindenki érdekében. Norman visszament az irodába. Elrakosgatta a tiszta holműt. Mindegyik szobába fel volt frissítve minden. A mai napra ő készen állt, jöhetnek a vendégek, ha jönnek. Ám délután négyik semmi sem történt. Ől csak ott, bámult kifelé, kezdett kicsit unatkozni. Türelmetlenség volt ebben. Hajlott volna rá már-már, hogy meghúzza az üveget, de hát akkor eszébe jutott, mit is ígért önmagának. Hogy ital többé egy csepse. Neki azt nem szabad. Az ital vitt el Joe Konszandáj bácsikát is. Az ital vezetett közvetve a lány halálához is. Hát mostantól fogva ő antialkoholista. Azzal együtt egy korcsa nagy szüksége lenne. Éppen most. Nagy, de... Norman még habozott, mikor a kocsi begördült. Alaba mai rendszámtábla. Középkorú pár kászálódott ki. Jött az irodába. A férfi kopasz volt, és súlyos, sötét, szarukeretes szemüveget viselt. A nő kövér. Izzadt. Norman az egyest adta oda nekik. Ez a túlvégen volt. Kétágyas az tíz dollár. A nő a folytott levegőre panaszkodott, valami kényeskedő, siránkozó, éles hangom. Elégedettségére szolgált, hogy Norman bekapcsolta a ventilátort. A férfi behozta a holmiukat, aztán beiratkozott a vendégkönyvbe. Mr. és Mrs. Herman Pritzer Birmingham, ala. Átlagtúristák. Ezekkel nem lehet semmi bajgond. Norman visszatelepedett, lapozgatta a négyesbe lelt Fanti magazint. Fél homály szállt le, nem sokára öt óra, alig, hanem. nem. Felkattintotta a lámpát. A feljáró újabb kocsi jelent meg. Egy szápofa, talán megint egy üzletember, utazó. Zöld bolyg, texasi engedély. Texasi? Az a lány Jane Wilson, az a lány Texasból érkezett. Most Norman felállt, bevonult a pót mögé. Látta, hogy a férfi kiszáll a kocsiból, hallotta a közeledő lépteinek kavicszaját, a lépések ritmusát, egybemérte saját dobogó szívének tompa dobjával. Tiszta véletlen, mondta magában. Nap mint nap érkeznek ide Texasból. Miért? Hát alapban nincs, tám még Texasnál is messzebb. A férfi belépett, magas volt és sovány, a fején egy ilyen szülke, stészen, széles karimájú és az arc nagy részét bárnyékolja. Erőteljesen borostás álla volt a férfinak, és cserzett barna bőre. – Jó estét! – mondta a férfi, és a hanglejtése nem volt se sem se másmilyen ízű. – Jó estét! – Norman feszengve csöszogott a pult alatt. – Maga itt a tulajdonos? – Pontosan. Szabáta ohajt? – Nem kimondottam. Egy kis tájékoztatást. Boldog örömmel segítek, ha tudok. Mire kíváncsi? Egy lány keresek. Norman keze megremegett. Nem érezte a remegést mégsem. A két keze ugyanis zsibbat lett. Zsibbat volt ő maga. A szíve nem zakatolt hevesebben már. A szíve, mintha egyáltalán nem is vért volna most. Minden maga volt a síri nyugalom. De borzasztó lenne, ha ő hirtelen fölővöltene, Csak azt ne. A neve krén, mondta a jövevény. Mary Crane, Worth, Texas. Csak az érdekelne, nem jelentkezette be ide véletlenül. Norma most már nem akart üvölteni. Most nevethetnék egy támadt. Érezte, hogy a szíve ismét a szokott módon működik. A válasz egyszerű volt. Nem, mondta Norman. Ilyen illető ide nem jelentkezett be. Bizonyos ebben? Száz százalékig. Ezekben a napokban nem volt nagy a forgalom. Kitűnően emlékszem valamennyi vendégre. Ez a lány úgy egy hete érkezhetett volna ide. Múlt szombaton, netán vasárnap. Senki sem érkezett a hétvégén. Az időjárás nem volt valami kedvező akkor. Biztos benne? Ez a lány. Ez a nő mondjuk így inkább olyan 27 körüli. Magassága egy súlya nos hatvan kiló alatt. Szeme kék. A kocsija 1953-as plémot szedán, és egy kék tudor, görbült első lökhárítóval. A forgalmi engedély, vagyis a rendszám Normannak ez most már elég volt. Miért mondta, hogy senki se jött? Ez a férfi pontosan azt a lányt írta le, tehát ismeri. Persze képtelen lesz bizonyítani, hogy a lány itt járt nála, ha ő, Norman makacsul tagad, és neki most aztán már végképp tagadnia kell. Nem, hát, nem hiszem, hogy segíthetek. A személy leírás senkire sem illik, aki a múlt héten itt járt. Nagyon valószínű, hogy álnéven jelentkezett be. Talán, ha belepillantanék a nyilvántartóba. Norman ekkor a tette a kezét, s fejét megrázva így felelt. Sajnálom, de arra nincs mód. Hát, ha másképp gondolja majd. A jövevény akkor a kabátja zsebébe nyúlt, és Norman egy pillanatig azt gondolta, hogy ez a pofa neki most pénzt kínál majd. Elő is került egy tárca, de a férfi korán sem bankókat szerett elő, hanem széttárta szépen a tárcát, aztán a pultra tette, hogy Norman elolvashassa mi állott egy kártyán. Mirton Arbogast közölte egyidejüleg a férfi. A parájti mutuál nyomozója. Maga detektív? A jövevény bólintott. A munkámmal kapcsolatosan néztem be magához, Mr. Norman Bates. Mr. Bates. Társaságom azzal bízott meg, de így sem ki, hol található jelenleg ez a lány, és számítok a maga segítségére. Persze, ha megtagadja tőlem, felkereshetem a helyi szerveket, és akkor hatósági felhatalmazással térhetek vissza, és a többit azt hiszem, tudja. Norman nem tudta, de abban biztos volt, a helyi hatóságoknak jobb lenne nem szimatolniuk itt. Tétovázott, keze még a vendég nyilván nyugodott. Miről van szó egyáltalán? kérdezte. Mit követett el az a nő? Kocsi lopás, mondta Mr. Árbogaszt. Ó, Norman egy pillanatra megkönnyebbült. Már-már attól félt, hogy a lány valami komolyabb dologba keveredett, netán bejelentették róla, hogy eltűnt ilyesmi. No, de egy lopott kocsi ugye, pláne, ha ilyen tragasról van szó, az... Jó, mondta át, tessék, nézzen meg, amit óhajt. Én csak azt szerettem volna tudni, van-e törvényes felhatalmazása. Levette a kezét a nyilvántartóról. Eljárásmódon mindenképp törvényes. De Mr. Arbogast nem nyújt mohón a könyvért. Kivette előbb a zsebéből egy borítékot, az széthajtogatta a pulton. Majd a könyvhöz fordult, most már belelapozott és kereste a nevet. Az aláírások sorába. Norman figyelte, hogy a hüvelykúj vándorol halad, majd hirtelen megáll. Mintha valami olyat mondott volna, szólt akkor Mr. Arbogast, hogy a hétvégén nem volt vendége. Vagy nem jól értettem? Szombat, vasáda. Nos, továbbra sem emlékszem senkire. Vagyis, hát lehetett úgy egy-két futó vendég, de semmi komolyabb, tudja? Ehhez mit szólít? Jane Wilson, San Antonio. Hm, úgy szombaton jelentkezett be. Ó, várjunk csak. Hát igen, ha így utána gondolok, ez tényleg volt. Norman szíve ismét gyors vonat és sebességgel és most már azt is tudnia kellett, hogy hibát követett el, mikor a személyleírás nyomán annyira nem akart emlékezni. De már késő volt. Legalább valami magyarázat kéne, hogy a detektív ne fogjon gyanút. De miféle? Mit szól majd ez az alak A detektív egyelőre semmit se szólt. Fogta a borítékot, oda tette a nagykönyv margójához, összehasonlította a két kézírást. Ez az, amiért előszette a borítékot. A kézírás azonos volt. Hát, most már tudta. Most már tudta. Norman tisztába volt ezzel, ahogy a detektív fölemelte a fejét, ahogy a tekintetét rászögezte. Ilyen közelről már be tudott pillantani a kalapszéles karimája alá. Látta a hideg szemeket. Látta. Ezek a szemek tudják. Ez az a lány, nem vitás. A kézírás azonos. Igen, biztos benne. Elégia ahhoz, hogy fotómásolatot készítessek, még ha bírósági végzés kell hozzá, akkor is. És ez most nem minden. Ennél sokkal többet is tehetek, ha el nem kezd beszélni nekem erről adányról, de gyorsan. Miért hazudott, hogy nem látta? Dehogy hazudtam, csak elfelejtettem. Azt mondta jó az emlékezete. Igen, általában. Ebben az esetben viszont bebizonyíthatja még, vágott közve, Mr. Árbogászt. Cigarettára gyűltött. Ha nem tudná a kocsi lopás szövetségi törvény bünteti. Nyilván nem akar bűnsegédi bűnrészességgel belekeveredni a dologba. Vagy tévednék? Belekeveredni. Hogy tudnék én ebbe itt belekeveredni? Jön egy lány, kivesz egy szobát, itt tölt egy éjszakát, továbbhajt. Miért volnék én bármibe is belekeveredve? Hogy információt tagad meg? Mr. árbogaszt vett egy mély lélegzetet. Ugyan már, kezdjen bele, mondja szép sorjában. Látta a lányt. Hogy nézett ki? Pontosan, ahogy leírta, azt hiszem. Nagyon zuhogott, mikor megérkezett. El voltam foglalva. Nem is nagyon néztem azután. Aláírt, megkapta a kulcsot. Ennyi volt az egész. Nem mondott semmit. Miről beszélgettek? Az időjárásról gondolom. Nem emlékszem. Nem gondolt olyasmit, hogy ez a lány nincs egészen jól? Nem tűnt föl magának semmi? Nem kezdett gyanakodni? Nem. Miért kezdtem volna? Az én szememben ő is egy volt az átlagos túlisták közül. Szép kis átlag. Mr. Arbogast elnyomta cigarettacsikét a hamutálcában. Semmiféle benyomást nem tett magára, se így, se úgy. Értem ezen, hogy nem keltette föl a gyanúját. Másrészt a rokon szemvét se váltotta ki. Jól mondom, egyáltalán nem találta vonzónak az ifjú hölgyet. Biztos, hogy nem. Mr. Arbogast most az asztal fölé hajolt, és csak úgy, mint egy mellékesem. Akkor miért akarta fedezni? Miért játszotta meg nekem, hogy erre a nőre maga egyáltalán nem is emlékszik? Semmi félét nem próbáltam. Egyszerűen elfeledkeztem róla. Mondtam már magának. Norman tudta, hogy csapdába került, de még mindig bízott. Mit akarna rám kenni? Talán, hogy én segítettem neki a kocsi lopásban? Senki sem vádolja magát semmivel, Mr. Bates. Nekem csak a tények kellenek. Azt mondja, a hölgy egyedül érkezett. Egyedül. Kivett egy szobát, továbbment másnap reggel. Most arra már talán ezer mérföldnyire járhat innen. Talán. Mosolygott Mr. árgobászt. De azért ne siessünk ennyire, jó? Hát, ha talán emlékszik még valamire. Egyedül távozott, és mit mond mégis, úgy hány óra körül lehetett ez? Hát nem tudom, én még aludtam fönn a házba, vasárnap reggel volt. Akkor végeredményben azt sem tudja, egyedül távozott-e a lány. Nem bizonyíthatom, ha így érti. És ami az estét illeti, volt látogatója? Nem volt? Nem, nem volt. Biztos ebben? Nagyon is. Nem láthatta őt valaki akkor éjjel, este? Ő volt az egyetlen vendég. És csak maga volt szolgálatban? Csak én, persze. A nő a szobájában maradt? Igen. Egész este, még csak nem is telefonált? Nem, te hogy telefonált. Vagyis maga volt az egyetlen, aki tudta, hogy itt van? Hát az öreg hölgy, az nem látta a vendéget. Miféle öreg hölgy? Az ott fönn a házban, hátú. Norman most az végképére szedte a szívdobogást. Úgy vert vágtatott a szíve, mintha át akarna törni a melkasán. Már-már azt közölte, hogy nincs ott semmilyen öreg hölgy, de Mr. Árbogás csak beszélt. Észrevettem, hogy ott ül az ablak mögött. Láttam, amikor ide érkeztem. Az az anyám. Be kellett vallania. Most más már nem tehetett. Nem volt kiút. Nem kezdhetett magyarázkodásba. Nagyon rossz állapotban van. Gyenge. Nem is jár le mostanában. Szóval a lány se látta? Nem. Anyám beteg. Fennmarad a szobájában. Mikor vagy így csúszott ki a száján. Csak így kicsúszott. Mert Alex Arbogast már túl gyorsan pörgette a kérdéseit. Azért csinálta ezt így, hogy őt belekeverje. És amikor anyát megemlítette, Norman egyszerébe vigyázatlanná lett. Csak arra gondolt, hogy őt védje, anyát. És akkor most így... Mr. Arbogast most már egyáltalán nem olyan mellékes társalgási hang nemben folytatta. Maga fönt vacsorázott Mary a házukba? Csak egy kis kávé volt és szendvicsek. De hát ez... Nem... nem említettem már magánat? No, semmiség volt. Tudja, megkérdezte, hol lehetne valamit. Én erre mondtam fairwill de az csak nem húsz mérföld ide. És az eső is zuhogott. Hát fölhívtam a házba. Vacsorázzon velem egy kis semmiséget. Ennyi volt az egész. És miről beszélgettek? Nem beszélgettünk mi semmiről. Mondtam neki, hogy anya beteg, és hogy nem akarom zavarni őt mert egész héten beteg volt, most is, azóta is. Talán ez az, ami úgy összezavart, ezért nem jutottak eszembe a dolgok, mint ez a lány, meg hogy vacsoráztunk. Egész elfelejtettem, csak ennyi. Van még valami más is, amit egész elfelejtett, Netán? Mondjuk, hogy a szobájába kísérte azután a kis hölgyet, és kettesbe csaptak egy szerény murit. Nem, jaj, semmi olyan nem volt. Hogy mondhat ilyet? Mi jogon beszél nekem ilyeneket? Én Hát, én többet egy szót sem váltok magával. Mindent elmondtam, amire kíváncsi volt. És most tűnés, kifelé. Rendben, mondta Mr. árbogászt, és lejjebb húzta a sapkáját. Csak előtte még váltok egy szót az édesanyjával. Aztán eltűnök. Lehet azonban, hogy az anyja látott valamit, amit maga szintén elfelejtít nekem. De nem, már mondtam, hogy anya azt a lányt nem is látta. Norman előjött a pult mögül. Egyébként meg, hát nem. Anyával nem beszélhet. Anya nagyon beteg. Most már úgy vért a szíve, hogy kiabálással kellett leplezni a dolgot. Megtiltom magának, hogy találkozzon vele. Ez esetben házkutatási parancsal fogok visszatérni. Norman most már tudta, hogy csak böföl. Nevetséges, kiállítanak ilyen parancsot? Kihinni el rólam, hogy érdekel egy rozzant lopott kocsi? Mr. Arbogast újabb cigarettára gyújtott, a gyufát a hamuta dobta. – Attól félek, nem ért meg engem, mondta csak nem előzétenem. Valójában nem arról a kocsiról van szó. Tessék, hát akkor közlöm. Az a lány, mérikrén, ellopott 40 ezer dollárt, KP, egy ingatlan ügynökségről, – 40 ezer? Pontosan, annyit. Aztán kereket oldott, el a városból. Látja most már, hogy ez komoly dolog? Ezért fontos minden kiderítendő részlet. A legapróbb is. És ezért kell beszélnem a maga anyjával. Ha megengedi, ha nem. De már megmondtam, hogy ő az égvilágon semmiről se tud. És nincs is jól. Egyáltalán nincs jól. Megígérem, semmi jójat nem mondok, ami felézgatná, mondta Mr. Argobast. Szünetet tartott. Persze, ha azt akarja, hogy a seriffel és házkutatási engedéllyel jöjjek vissza? Nem. Norman hevesen megrázta a fejét. Erre semmi szükség. Tétovázott, de most már nem volt helye habozásnak. Már végképp semmi. 40 ezer dollár. Nem csoda, hogy ez az alakit szívóskodik. Persze, hogy megkapja azt a parancsot, az engedét, kár jelenetet rendezni. Meg aztán itt ez az alaba mai pár az egyesben. Nincsen kiút. Semmi kiút. Rendben van, mondta Norman. Beszélhet vele, de hadd menjek felelőbb! Közölni vele, hogy maga látni akarja. Nem szeretném, ha bejelentés nélkül érkezne. Ez nagyon feldúlná őt. Elindult az ajtó felé. Várjon itt, hát, ha befut valaki közben. Rendben, mondta Argobast. Norman felé viccentett, aki már is elsied. Nem volt az a nagy út onnét, föl a kis dombra. Norman mégis úgy érezte, soha sem ér föl. A szíve úgy mint akkor azon az éjszakán. Ráadásul ez most ugyanaz az éjszaka volt, az a nap, semmi sem változott. Bármit csináltál is, attól már sohasem szabadulhatsz. Próbálkozhatsz olyan jó kisfiú lenni, amilyen csak akarsz, és próbálhatsz olyan értelmesen viselkedő felnőtt, ahogy bírsz. Hiába. Semmi sem segített itt. Azért nem, mert ő az, aki. És ez kevés. Nagyon kevés. Nem elég, hogy megmentse őt magát, és nem elég, hogy anyát. Ha itt még bármi segítség képzelhető, hát az csak tőle jöhet. Anyától származhat bármi mentség. Akkor benyitott a házba, fölment az emeletre, és már ott is állt anyaszobájában, és szeretett volna igen nyugodt hangon beszélni vele, de ahogy meglátta, csak hogy ott ül az ablaknál, hát nem bírt magával tovább. Leszketni kezdett, Előtört belőle az okogás. Melkasát szörnyűs írás fejét anyaszok nyájába temette, és elmondta neki, mi van. Rendben, mondta erre anya. Nem is látszott meglepetnek. Elintézzük ezt a dolgot. Bízzál csak mindent rám. Anya, ha csak egy percet beszélné vele, elmondanád, hogy nem tud semmit, akkor elmenne. Elmenne, de visszatérne. 40 ezer dollár az rettentő pénz. Miért nem szóltál nekem erről egyáltalán? Mert nem tudtam róla. Esküszöm neked, nem tudtam. Hiszek neked. Csak ő nem fog hinni. Nem fog hinni neked, és nem fog hinni nekem se. Talán azt gondolja, hogy valamennyien benne vagyunk ebben nyakig. Hát nem látod, hogyan áll össze a dolog? De anya, akkor mit akarsz csinálni? Lehuntta a szemét. Anyára ő most ránézni se bírt. Felöltözöm. Hadd fogadjuk a te úgy, ahogy illik. Beviszek pár dolgot a fürdőszobába. Lemehetsz, megmondhatod Mr. Arbogastnak, hogy jöjjön föl. Csak jöjön. Most, nyomban. Nem tehetem, anya, az nem megy. Nem hozom felőt hozzád. Ha te akkor. És nem bírt. Nem bírt. Mocszánni sem bírt. Szeretett volna elájulni akkor már inkább, de hát az sem állíthatott le itt semmit. Az se. Pár pillanat, és Mr. Arbogast megunja a várakozást. Elindul. Jön majd, föl a házhoz. Egy maga. És bekopog, aztán benyit. Végül bejön. És ha belépett, akkor. Anya, kérlek, hallgass meg! De nem hallgatta meg. Anya már bent volt a fürdőszobában. Anya öltözködött, csinálta a sminkét, készülődött. Készülődött. És egyszerre ott volt. Elősúrant a fürdőszobából, rajta volt az a szép ruha, a csipkés, arcán friss púder és rúzs. Anya olyan csinos volt, mint maga a kicsattanó élet, és így nézett várakozón a lépcső felé. Aztán elindult le. Félúton volt, mikor a kopogás felhangzott. Hát elkezdődött. Mr. Arbogast feljött, és ő kiáltani szeretett volna, hogy figyelmeztesse, de valamitől torkának adta szó. Azt hallotta, hogy anya vidáman kiállt. Jövök már, jövök, egy pillanat! És tényleg csak egy pillanat volt. Anya ajtót nizott, és Mr. árbogászt belépett. Ránézett anyára és akkor a szája szóra nyílt volna, hogy mondjon valami. És ahogy így tett, felkapta a fejét, és ez volt az a pillanat, amelyre anya várt. Lendült a karja. Anya karja meglendült, és valami villant benne, és elindult ez a fénylő valami. Nyísza oda vissza, oda-vissza, oda-vissza! Norman szemének maga volt egy gyötrelem ez a látvány. Nem akarta volna látni se, és nem ismert oda nézni. Tulajdonképpen nem ismert, és nem is kellett, mert már tudta, Anya megtalálta az ő borotváját.